Странно, думавин, незразумилую для своего адъютанта мову и никогда не думал, что смогу получать удовольствие от водки после обеда. Сказал бы мне десять лет назад кто-то, что я выпью сто граммов после еды и не выблю, я бы рассмеялся. Оказывается, это очень приятно. Мюллер выпив щачарку и подвився. «Кава не треба!» – гукнул кельнерови, а адъютантови сказал – Зачекаю на вас в авто. Кофе – це все-таки гадость, подумав Мюллер і вийшов. Дзенькнула дванадцята мить. Дітер фон Левіцький лежав на брезенті біля вікна на горищі і в приціл оптичної гвинтівки побачив, що начальник гештапо обергрупенфюрер СС Мюллер виходить із кнайпи біля двох оленів. Колба Гвера вперлася до болю у Дмитрове плече. Перехрестя оптичного прицілу лягло на обличчя Мюллера. Мить. Тринадцята мить. І обер Фюрер СС Мюллер уже лежав із простріленою головою. Куля калібру 7,62 війшла в перенісся. І там тепер зяяла. Чорна дірка, заляпана кров'ю і мозком. На Бруківці лежав глибоко засекречений резидент совєтської розвідки полковник НКВД Іван Козлов, якого в Берліні знали як обергрупенфюрера СС Мюллера. 14-та мить промайнула без особливих пригод. Добродію дорогому вбранні, з паспортом на ім'я швейцарського адвоката Дітера фон Левіцький, без якихось оптичних гверів і зовсім не запорошений, вийшов із будинку номер 9 вулиці Леопольд-Кайзерштрассе, сів у авто «Опель-Адмірал» і на помірній швидкості поїхав у південному напрямку. Від звістки про вбивство Мюллера до загального алярму і команди блокувати Берлін інформація проходила похоча хоча й відлагодженому, але складному механізму. І десь одним із його коліщаток був штандартен фюрер СС Штірліц. І ось він на одну мить затримав просування цієї інформації. Замість 30 секунд ця 15-та мить тривала 3 хвилини. Цього часу вистачило для того, аби поважний і гарно вбраний добродій громадянин Швейцарської конфедерації Дітер фон Левіцький покинув Берлін. Непомітно проминула 16-та мить. Мить історична, бо зробила переворот у балансі сил серед вищого керівництва Третього Райху. Сильно послабилася партія противників західних демократій і дуже війшла в силу проукраїнська партія. Штандартен фюрер СС Штірліц повернувся додому. Цей день був для нього незвичайним. Він звелів добре розпалити камін, і відпустив прислугу. Щірліц зняв чорний есесівський мундир і, перевіривши, чи добре зачинено замки і заслонено штори, поклав на стіл пакунок, який йому передав цей швейцарець Дітер фон Левіцький. З великим хвилюванням Щірліц розгорнув його. Очі наповнилися сльозами. У пакунку біла паляниця, хліб, якого не дістати в Берліні, Дві головки часнику, дві золоті цибулини, шмат добре прокопченого сала, два кільця домашньої ковпаси і оненько. Тричверткова пляшка доброї української горілки з перцем. Штірліц покрая усе це добро, сів біля каміна і мовчки проголосив тост за неньку. Випив, заїв салом із часником. Тепер можна й заспівати подумки, звичайно. Ой, лузі, червона калина похилилася, Чогось наша ненька Україна зажурилася. Щирліт згадував події понад двадцятирічної давності, Свідком яких він був. Акт злуки на Софійському Майдані в Києві, Синьо-жовті знамена, радість, Потім бої, Потім він, молодий хорунжий, вмирає в трикутнику смерті. Потім підпілля у Во, Оун, атентати, муки. Ще випив. Того дня було 22 січня, і та мить тривала для українського патріота Максима Ісаченка.